Розділ 23 Привіт, мамо! Рада, що ви з Марією чудово провели час у Фортнум і Мейсон на її день народження. Хоча так я погоджуюся з тим, що це занадто для пачки печива, і я впевнена в тому, що ви з Марією запросто приготували б навіть краще. Ти дуже смачно готуєш? Ні, та ситуація в туалеті театру – це геть ненормальна. Я, будучи особистим асистентом, впевнена, що в неї дуже гостре око на такі речі. Я рада, що про свої гігієнічні потреби є кому подбати. У мене все добре. У Нью-Йорку зараз досить холодно, але ж ти мене знаєш. Я завжди намагаюся гарно вдягатись. Звісно, є декілька дрібних проблем на роботі, але я сподіваюся, що все скоро вирішиться. І ні, я не засмучуюсь через це. Таке трапляється, ти маєш рацію. Мені неймовірно шкода дідуся. Сподіваюся, він скоро одужає, і ти знову зможеш відвідувати вечірні заняття. Я за вами сумую. Дуже. Люблю вас. Лу. Цілую. По «Напевно, буде краще, якщо ви писатимете мені через Натона, бо зараз у нас деякі проблеми з поштою». Провівши у лікарні 10 днів, місіс Девід нарешті повернулася додому. Її права рука була замурована в гіпсі і здавалась надто важкою для її тендітного тіла, а очі мружилися від незвичного денного світла. Я забрала її на таксі. Ашок чекав жінку на озбіччі і допоміг їй піднятися сходами. Мабуть, уперше вона не стала на нього гарчати, а слухняно йшла поруч, немов розуміючи, що цього разу їй не обійтися без допомоги. «Я привезла вбрання, яке вона захотіла – блідо блакитний, брючний костюм від Селін із 1970-х, кульбабкову жовту блузу і блідорожевий вовняний берет» а також трохи косметики, яку знайшла на туалетному столику, і допомогла їй нанести макіяж. Вона сказала, що те, як у неї виходить лівою рукою, виглядає так, немов вона випила три коктейлі на сніданок. Дін Мартін Раден хазяйці бігав і супів біля її ніг, зіркаючи то на неї, то на мене, немов натикаючи на те, що мені час піти». Ми з цим собакою нібито досягли відносного перемир'я. Він їв те, що я давала, і вечорами лежав у мене на колінах, а також із радістю пришвидшив крок під час наших прогулянок, котрі тепер стали довшими. Він радісно виляв хвостом кожного разу, коли бачив, що я беру до рук поводок. Місіс Девід, здавалося, була безмежна рада бачити своє маля, судячи з того, скільки разів вона наголосила на тому, що я погано про нього дбала, що він чи то потовстів, чи то схуд. Усі ці скарги жінка супроводжувала постійними вибаченнями перед собакою за те, що залишила його в моїх недбалих руках. Моє бідолашне дитятко, я залишила тебе з незнайомкою, так, вона погано про тебе дбала. «Усе добре, мама вдома, тепер усе буде добре». Вочевидь, жінка була рада повернутися додому, але я не стану казати, що не хвилювалась за неї. Здалося, їй прописали ненормальну велику кількість пігулок, навіть за американськими стандартами. І мені навіть спало на думку, що в неї синдром крихких кісток. Це занадто для простого перелому зап'ястя. Я розповіла про це Тріні, а вона відповіла, що в Англії тобі просто прописали б кілька знеболювальних і порадили б не піднімати нічого важкого». Місіс Девід, як мені здалося, стала навіть більш крихкою після повернення з лікарні. Вона геть зблідла і постійно кашляла, а її одяг вільно висів на тілі. Коли я приготувала макарони з сиром, вона їла зовсім трішки. Казала, що це дуже смачно, але відмовлялася доїдати. Здається, мій шлунок зменшився в цьому жахливому місці. Мабуть, через те, що вони годували мене тією огидною їжею. У неї пішло півдня на те, щоб повільно обійти свою квартиру. Жінка хитко пересувалася з однієї кімнати до другої, нагадуючи собі та переконуючи себе в тому, що все на своїх місцях. Я намагалася не приймати це на свій рахунок. Нарешті стара всілася на своє високе м'яке крісло і тихо зітхнула. Я не можу описати, настільки добре нарешті опинитись вдома. Сказала це так, немо уже й не сподівалась повернутись, А потім задрімала. Я в сотий раз пригадала дідуся і подумала про те, як сильно йому пощастило, що в нього є мама, яка про нього дбає. Місіс Девіт, вочевидь, була занадто стара для того, щоб жити на самоті, і мабуть не поспішала зі мною прощатися». Отже, без зайвих слів я просто залишилася. Я допомагала їй митися і вдягатися, готувала для неї їжу і принаймні весь перший тиждень вигулювала Діна Мартіна по декілька разів на день. За тиждень я помітила, що жінка звільнила для мене трохи місця у четвертій спальні, прибравши книги і одяг з тумби, якої раніше і видно не було, щоб я змогла скласти туди свої речі. Я зайняла її гостєву ванну, добряче вичистивши плитку – Неї так давно ніхто не користувався, що з кранів не одразу потекла прозора вода. А потім поступово я взялася до прибирання її ванної й кухні, вимивши ті місця, котрі вона сама вочевидь, уже не помічала через поганий зір. Я возила її до лікарні на огляди, чекала на неї з Діном Мартіном, поки мене не покличуть. Я записала її до перукарні і дочекалась, поки її срібне волосся вкладуть у витончені, акуратні хвилі. Ця дрібна процедура, здавалось, додала їй більше сил, аніж будь-які пігулки. Я допомогла їй із макіяжем – і надівала їй на носа різні пари окулярів. Вона тихо і щиро дякувала мені за допомогу і ставилась до мене як до бажаної гості. Знаючи, що вона багато років прожила одна і мабуть хоче залишитись на самоті, я часто йшла у своїх справах. Сиділа в бібліотеці і без поспіху шукала роботу. Але відверто кажучи, мені не сподобалось жодна з запропонованих вакансій. Зазвичай, коли я поверталась, вона вже спала або ж дивилась телевізор. А тепер, Луїза, казала вона, розпрямляючи спину, немо ми були посеред розмови. «Розкажи мені, де ти була. Будь ласкава, приведи Діна Мартіна на невеличку прогулянку. Він здається якимось турбованим». Щосуботи ми зміною ходили на протести. Натовп, звісно, порідшав, а майбутні бібліотеки залежали не тільки від державної підтримки, а й судового позову, який спонсорували люди. Здавалося, все більше і більше їх втрачало надію. Ми стояли і мерзли, махаючи пошарпаними плакатами, і вдячно брали гарячі напої та їжу від місцевих жителів і крамарів. Я почала шукати знайомі обличчя в натовпі. Бабусю, яку я зустріла у свій перший день протесту, звали Мартін. І тепер вона вітала мене обіймами та широкою усмішкою. Інші ж махали рукою, чи просто віталися. Охоронець, жінка, що приносила покору, бібліотека з гарним волоссям. «Я більше ніколи не бачила ту жінку в порваному пальті». На 13-й день проживання у місіс Девід я зустріла Агнес, враховуючи те, що ми тепер сусіди. Дивно, що це не сталося раніше. На вулиці ще в дощ, і на мені був один із старих плащів місіс Девід, жовто-помаранчевий з розкрасами квітами з 1970-х років, а на діна Мартіна вона вдягла маленьке пальто з капюшоном, що примушувало мене здушувати сміх кожного разу, коли я на нього дивилася. Ми йшли коридором, я хихотіла з його недоволеної морди під капішоном. Коли раптом відчинилися двері ліфта, звідти в супроводі дівчини з айпедом вийшла Агнес. Її волосся було зібране в тугий хвіст. Вона зупинилася і поглянула на мене. Я не змогла прочитати її обличчя, чи то незручність, чи то німе вибачення, чи ж взагалі пригнічена злість через те, що я й досі тут. Складно сказати. Поглянувши мені у вічі, вона відкрила рото, але одразу ж губи губа і, махнувши білям волоссям, пройшла повз мене, немов не впізнала, а дівчина побігла слідом. Я стояла і проведжала їх поглядом. Коли за ними зачинились двері, я відчула, як мої щоки горять, немов мною знехтували. Я пригадала, як ми сміялись та їли локшину. Ми подруги, чи не так? Тоді я зробила глибокий вдих, покликала дрібного песика і вийшла під дощ. Урешті-решт саме дівчата з вінтажного магазину запропонували мені роботу. З Флориди приїхав контейнер усілякої всячини, цінністю в декілька гардеробів. Їм здодобилися зайва пара рук, щоб розібрати речі, розкласти їх по полицях, пришити відсутні гудзики, переконатись в тому, що все попране і попрасоване. Одне слово – підготувати товар до ярмарку в кінці квітня. Найчастіше повертали той одяг, що не пахнув свіжістю. Сервютня була мінімальною, але це компенсувала приємна компанія, безкоштовна кава і знижка у 20% на все, що я захочу купити. Моє бажання купувати нові речі виникало від думки про те, що мені немає де жити, але я погодилась, коли переконалася, що місіс Девід уже здатна самостійно вигулювати Діна Мартіна хоча б до кінця кварталу і назад. Отже, ще вівторка о 10:00 ранку я вирушала до магазину, проводила в підсобці цілий день щось перучи, щось підшиваючи балакаючи балакуючи з дівчатами під час їхніх перекурів кожні 15 хвилин. Марго, вона заборонила мені називати себе «Місіс Девіт», вислухавши розповідь про мою нову роль, заявила «Середи Бога, ти живеш у мене», а потім запитала, чим саме я ремонтую одяг. Я описала їй величезну пластикову коробку, повну гудзиків і блискавок, що валялися там у хаотичному безладі. Дуже часто я не могла знайти те, що шукала, і доводилось пришивати приблизно схожі гудзики. Вона повільно підвелася з крісла, і жестом наказала мені слідувати за нею. Останнім часом я намагалась не відходити далеко від неї. Здавалось, її ноги ледь тримали її, а тіло завалювалось на один бік, як завантажений корабль у відкритому морі. Але вона впоралась для додаткової стійкості однією рукою, тримаючись за стіну. «Під тим ліжком, Люба!» «Ні, он там! Там є дві скрині! Ось все!» Я опустилась на коліна і дістала два важких дерев'яних ящики з кришками. Відкривши їх, я побачила тьму тьмущу гудзиків, блискавок, стрічок і бахроми. Там були гачки і петельки, кріплення усіх видів. Усе акуратно розкладене і помічене – морські латунні гудзики, крихітні китайські, вкриті яскравим шовком. Кістка і раковина, усе акуратно пришити до картонних смужок. У подушці під кришкою було повно шпильок, різноманітних голок і ниток на крихітних кілочках. Я благовійно провела пальцями по цих скарбах. Ці скрині подарували мені на 14-й день народження. Мій дідусь привіз їх із Гонконгу. Якщо тобі раптом чогось не вистачить, то можеш пошукати тут». Я знімала гуцики і блискавки з речей, котрі більш не носила. Таким чином, загубивши гудзик на чомусь гарному, завжди можна пришити інший, адже в тебе є цілий набір. А вам це точно не знадобиться? Вона змахнула здоровою рукою. Мої пальці стали занадто незграбними для життя. Іноді мені навіть складно самостійно застібнути гудзики. Як же мало людей у наші дні заморочуються з ремонтом речей. Більшість просто викидає одяг і купує новий, в одному з цих жахливих магазинів. Бери скільки хочеш, Люба, я буду рада, якщо вони комусь знадобляться. Отже тепер у мене було дві улюблені роботи. Знайшовши їх, я пригадала, що таке задоволення від життя – Кожного вівторка я приносила додому по декілька речей у картаті пластиковій сумці. І поки Марго дрімала і дивилася телевізор, я обережно відрізала всі гуцики і пришивала новий набір, а вона оцінювала. «У тебе добре виходить?» – зазначила вона, дивлячись на мої стіпки крізь свої окуляри, поки ми сиділи перед колесом фортуни. «Я думала, у тебе знов нічого не вийде, як завжди. Єдиним предметом, що я любила в школі, було саме рукоділля». Я розпрямила тканину на колінах і приготувалась складати жакет. «Я також такою була», – мовила жінка. «У 13 років я вже шила свій одяг. Моя мати показала мені, як робити викрики. І понеслося. І з того часу мода стала сенсом мого життя». «І чим же ви займались, Марго?» Я відклала жакет у бік. «Я була модним редактором журналу «Лейді Стлук». Тепер його вже не випускають». Він так і не дожив до 90-х. Але він існував майже 30 років, і більшу частину часу модним редактором була саме я. Це той самий журнал у рамках? На сцені? Так, це мої улюблені обкладинки. Я не втрималася і зберегла собі декілька. Її обличчя пом'якшало, і жінка, схиливши голову, поглянула на мене з довірою. Для тих часів це була досить висока посада. Жінкам рідко довіряли керівні посади. Але моїм редактором був дуже впливовий чоловік і чудова людина. Містер Олріч. Хоча його звали старим буркотоном, котрий носив шкарпетки тільки разом із підтяжками і не довіряв моду молодим, він усе ж побачив у мені талант, підвищив мені і все. «То ось чому у вас так багато гарного одягу?» «Ну, звичайно, я не вийшла б заміж тільки через гроші». «То ви були заміжні?» Вона опустила погляд і смикнула спідницю на коліні. «Боже мій, ти ставиш дуже багато запитань». «Так, була, за чудовим чоловіком. Його звали Теренс. Він працював у видавництві, але він помер 1962-го, через три роки після нашого весілля. І після цього я завжди була одна». «Вам ніколи не хотілось дітей?» «У мене був син, Люба, але не від чоловіка». «Це те, що тебе цікавило?» Я почервоніла. «Ні, я маю на увазі не тільки це. Я, Боже, діти, це я навіть не подумала». «Заспокойся, Луїзо. Коли я ще носила траур по своєму чоловікові, то закохалась у людину, із якою в нас не могло бути майбутнього» а потім завагітніла. Я народила сина, але це викликало плітки переполох, тому мої батьки вирішили відвести його у Вестечер. «І де він тепер?» «І досі у Вестечері, наскільки я знаю». Я кліпнула очима. «То ви з ним не бачитеся?» «О, раніше бачилася. Усе його дитинство ми проводили разом вихідні та канікули, але досягнувши підліткового віку, хлопець став сердитись на мене за те, що я не така мати, про яку він мріяв. Мені довелося робити вибір. У ті часи робота і сім'я вважались несумісним, і я обрала роботу. Відверто кажучи, мені здавалось, що я без неї померла, а Френк, мій бос, мене підтримував. Вона зітхнула». На жаль, син так і не зміг мені цього пробачити. У повітрі зависла важка тиша. «Мені дуже шкода». «Так, мені також, але що зроблено, те то зроблено, тож не маю жодного сенсу зациклюватись». Вона закашлялася, і я налила води в склянку і подала жінці. Вона жестом указала на баночку таблеток, що стояла на тумбі, проковтнула одну. Тоді зручно вмостилась на кріслі, немов кочка, котра скуйовдала собі пір'ячко. «Як його звали?» – запитала я. «Ще запитання. Френк молодший. Тож його батьком був…» «Мій редактор у журналі. Так, Френк Олріч». Він був набагато старший за мене одружений. Боюся нашому сину, нелегко було, особливо у школі. Тоді люди інакше ставились до таких речей. Коли ви востаннє бачили його? Я маю на увазі вашого сина. Мабуть, 1987 року, того року, коли він одружився. Я дізналась про це вже після події, написала йому листа, де висловила свій біль та образу через те, що він мене не запросив, а він у недвозначних виразах відповів мені, що я вже давно не маю жодного права чогось від нього очікувати. Декілька хвилин ми просто мовчали. Її обличчя було нерухомим, і я не могла прочитати її емоції та думки, а можливо вона просто зосередилася на перегляді телевізора. Я не знала, що сказати, здавалось жодні слова не заглушить цей біль, але тоді жінка поглянула на мене. І все – Через декілька років померла моя мати, а вона була нашою єдиною точкою дотику. Іноді я думаю про нього, чи він живий, чи в нього є діти. Я довго йому писала, але протягом усіх цих років я навчилася ставитись до цього по-філософськи. Звісно, його можна зрозуміти, я і справді не мала жодного права втручатись у його життя. Але ж він був вашим сином, прошепотіла я. Дійсно, був. Але ж я не виправдала себе як мати, чи не так? Вона поривчисто зітхнула. У мене було чудове життя, Лоїзо. Я обожнювала свою роботу і познайомилася з чудовими людьми. Я була в Парижі, Мілані, Берліні, Лондоні. Більшість жінок мого віку взагалі нікуди не виїжджали. У мене була прекрасна квартира і вірні друзі. Про мене не турбуйся. І не варто думати, що жінки зобов'язані мати все й одразу. Це просто неможливо для жодної людини на світі. Жінкам завжди доводиться робити важкий вибір, але тому, щоб займатися улюбленою справою, і є велика втіха. Ми сиділи й мовчки осмислювали її слова. Тоді вона поклала долоні собі на коліна. А взагалі-то, моя люба дівчинко, чи не могла б ти допомогти мені дістатись в ванної? Я трохи втомилась і мабуть уже піду спати. Тієї ночі я не могла заснути, думаючи про те, що вона мені розповіла. Я думала про Агнес і той факт, що ці дві жінки, мешкаючи у декількох метрах одна від одної, розділяли однаковий біль, і, можливо, десь в іншому Всесвіті могли б стати втіхою одна для одної. Я думала про те, що, приймаючи важливе рішення, жінці завжди доводиться платити високу ціну. І я це також знала. Я приїхала сюди, і це мені дорого коштувало. Часто вночі я уявляла собі голос віла, котрий говорить мені не страждати дарма, а краще подумати про те, чого я досягла. Я лежала в темряві і рахувала свої досягнення на пальцях. У мене є дах над головою, принаймні поки що. У мене є оплачувана робота, я й досі в Нью-Йорку, і я в оточенні друзів. У мене з'явились нові стосунки, незважаючи на те, що іноді я й сама не розумію, як так вийшло». Якби я мала можливість щось змінити, хіба я скористалася б нею? Але перш ніж заснути, я знов думала про стару жінку в сусідній кімнаті. На полицях Джоша стояли 14 спортивних нагород. Чотири з них були розміром мою голову. Американський футбол, бейсбол, легка атлетика і навіть орфографія. Я вже бувала в нього вдома, та тільки тепер тверезо й неквапливо могла оцінити увесь масштаб його досягнень. На полицях стояли фотографії Джоша в спортивному одязі, зняті у ті самі моменти перемоги. Руки обіймають товаришів по команді, а ідеальні зуби, оголені в ідеальні, Усмішці. Я пригадала Патріка і нескінченні сертифікати на стінах його квартири. Подумала, чому чоловіки так люблять похизуватися своїми досягненнями, немоповичі своїм мерехтливим хвостом. Коли Джош поклав слухавку, я, підскочивши, отямилася. Тільки їжа на винос, боюся з моєю роботою, я не здатен на будь-що більше. Але тут подають найкращу корейську їжу в усьому корейському кварталі. Я не заперечую, мовила я. Мені, власне, не було з чим порівнювати, я просто була рада його бачити. Ідучи до південної лінії метро, я насолоджувалася новизною піших прогулянок, безсибірських вітрів, снігових кучугур та проливних крижаних дощів. Квартира Джоша виявилася геть не норою кролика, як він її описував. Звісно, якщо не йдеться про кролика, який вирішив переїхати до відремонтованого лофту в районі, колись популярному серед художників. Тепер тут розташовувався головний офіс Марка Джейкобса – висококласні ювелірні та професійні кавові бутики. Стіни в квартирі були вимиті до близьку, а дубові паркети – відполіровані. У вітальні стояв модернійський мармуровий столик і пошарпаний шкіряний диван. Витончене поєднання ретельно дібраних орнаментів і меблів говорило про те, що цим, вочевидь, займався дизайнер інтер'єру. Він приніс мені квіти, прекрасне поєднання гіацинтів і фрезій. «А це для чого?» – запитала я. Він знизав плечима мої і провів мене всередину. Я побачив їх дорогою додому і подумав, що вони тобі сподобаються. «Он як? Дякую!» Я глибоко зітхнула. «Це найприємніше, що зі мною сталося за останні сто років!» «Квіти? Чи я?» Він підвів брову. Думаю, ти також непоганий!» Його обличчя витягнулося. «Ти просто неймовірний!» «І квіти чудові!» Він широко всміхнувся і поцілував мене. «Що ж, а ти справді найкраще, що сталося зі мною за останні сто років!» Тихомовив він. У мене таке відчуття, Лоїзо, ніби я так довго чекав на тебе. Ми зустрілись у жовтні. Ай, але ми живемо у столітті миттєвих задоволень. Крім того, ми з тобою в місті, де можна без зусиль отримати все, що забажаєш. Було щось дивно у тому, як сильно він мене бажав. Я не могла зрозуміти, що такого я для цього зробила. Я хотіла запитати, що саме він у мені знайшов, але, мабуть, це звучало б нікчемно, тому я вирішила з'ясувати це іншим способом. «Розкажи мені про жінок, із котрими ти зустрічався», – мовила я, сидячи на дивані, поки він метушився на маленькій кухні з тарілками і келихами. «Якими вони були?» «Окрім тіндер побачень на одну ніч?» «Розумні, красиві, як правило, успішні». Він нахилився, щоб дістати пляшку соусу до риби з задньої частини шафу. Але, відверто кажучи, всі як одна самозакохані, мовив він, не можуть жити без ідеального макіяжу і зачисток, і просто обожнюють усе фотографувати і відкладати до інстаграму та інших соцмереж, щоб усі бачили їхнє ідеальне життя в найкращому світлі, включаючи побачення зі мною. Вони просто не вміли розслаблятися. Він випростався, тримаючи пляшки в руках. «Ти хочеш соус чилі чи соєвий?» Я зустрічався з однією дівчиною, яка постійно запитувала, о котрій годині я прокидатимуся, аби їй встати годиною раніше навести повний марафет. І все це заради того, щоб я завжди бачив її ідеальною, навіть якщо це означало підйом о 4.30 ранку. «Гаразд, я хочу попередити тебе, що я не з таких дівчат». «Я знаю цю Луїзу, я вже вкладав тебе спати». Я скинула черевики і підібгала ноги під себе. Насправді те, що вони докладають до цього, стільки зусиль навіть вражає? Так, але це трохи втомлює. З такими людьми завжди доводиться лише здогадуватися, що саме вони приховують під маскою. З тобою ж, маю сказати, все зрозуміло. Ти – це ти. Чи варто мені розцінювати це як комплімент? Звісно, ти схожа на дівчат, із котрими я виріс. Ти чесна. «Гопніки так не вважають! Хріні з ними!» Його голос був незвично різким. «Знаєш, я думав про це. Ти ж можеш довести, що вони звели на тебе наклеп. Тоді тобі варто подати на них у суд за несправедливе звільнення і втрату репутації, а також за моральний збиток і... я похитала головою». «Серйозно. Гопніка знають як гідного, старомодного, хорошого хлопця, котрий завжди жертвує гроші на благодійність. А тебе він звільнив ні за що, Луїзо. Ти втратила роботу і дах над головою без попередження і компенсації. Він думав, що я вкрала в нього гроші». Так, але якби він точно знав, що робить усе правильно, то справді викликав би копів. Враховуючи його статус, у нього, напевно, є якийсь адвокат, котрий допоміг би винести із цієї справи максимум вигоди. Справді, у мене все гаразд. Суди позови – це не в моєму стилі. Так, що ж, ти надто добре з ними. Надто англійка. У двері подзвонили. Джош підвів палець, даючи зрозуміти, що ми продовжимо цю розмову. Він зник у вузькому коридорі, і я, завершуючи сервірування столу, почула, як він платить кур'єрові за доставлення. «І знаєш що?» – запитав він, заніжся пакет на кухню. «Навіть якби у тебе не було доказів того, що ти невинна, Гопнік усе одно заплатив би тобі кругленьку суму, аби тільки все це не набуло широкого розголосу». «Подумай про це. Я маю на увазі, кілька тижнів тому ти взагалі спала в когось на підлозі. Я не казала йому, що ми з Наданом ділили ліжко. Ти можеш зняти квартиру. Дідько, якщо ми знайдемо тобі хорошого адвоката, то ти можеш купити собі квартиру. Ти знаєш, скільки грошей у Гопніка? Він неймовірно багатий, навіть для цього міста багатих людей». Джоше, я розумію, що ти маєш на увазі, але я просто хочу забути про це непорозуміння». «Луїзо, ти...» «Ні!» – я поклала руки на стіл. «Я не буду ні з ким судитися». Він помовчав хвильку, можливо, розчарований своєю нездатністю вплинути на мене, але потім знизав плачимо і сміхнувся. «Гаразд! Що ж, час вечеряти. У тебе немає алергії? Поїш курки. Ось, ти любиш баклажани?» Вони неймовірно смачно її готують із соусом чилі. Тієї ночі я переспала з Джошем. Я не була п'яна чи вразлива, і я не задихалась від любові. Здається, мені просто хотілося відчути себе нормальною. Ми їли, пили, багато розмовляли, сміялися. А потім він опустив штори і вимкнув світло – і цей вечір дійшов свого природнього завершення. Принаймні, я не знайшла причин відмовляти собі у задоволенні. Він був прекрасний, у нього була бездоганна шкіра, помітні вилиці, а каштанове волосся відливало золотими іскрками навіть після довгої зими. Ми цілувалися на дивані, спочатку ніжно, а потім пристрасно. Він зняв сорочку, а я зняла свою, а тоді просто зосередилась на цьому привабливому, уважному чоловікові, Цьому принцу він Нью-Йорка. Незважаючи на хаотичні думки, що вирували в моїй голові, я відчувала, як у мені народжується відчуття потреби в цій людині, котрій я чомусь уже довіряла, немов старому другові. Мені нарешті вдалося забути про все, окрім нього, та мене. Він ніжно поцілував мене і запитав, чи я щаслива, а потім про бурмотів, що треба засинати. Я ж просто лежала і намагалася ігнорувати сльози, що стікали до моїх вух. Щоб сказав мені Віл, лови кожну мить, скористайся кожною можливістю, будь людиною, котра завжди каже так. Якщо я відвернуся від Джоша, чи не шкодуватиму б про це все життя? Я тихо вмостилась у незнайомому ліжку, почала роздивлятись його профіль. Ідеально рівний ніс та губи, схожі на губи віла. Я подумала про його риси характеру, які б точно схвалив Віл. Я навіть уявила їх разом, як вони сміються і жартують один з одного. Мабуть, вони подружилися б, або ж стали ворогами. Можливо, вони надто схожі. А може цей чоловік був моєю долею, і неважливо, як складно було його відшукати. Чи може це і є Віл? Він повернувся до мене. Я витерла очі і заснула тривожним сном.